Розділ дванадцятий. Секрет люстерок смерті. Намір. Один. Ми з бабцею пережили зиму. Це була справді важка пора для нас обох. Я відчував, як смерть, маскуючись то під мороз, то під відлигу, кружляє довкола будинку припадає до облуплених стін, виє комен і зазирає крізь голі шиби. Мабуть, для того й існують фіранки, щоб серед ночі не вгледіти пару світлячків за вікном. Я готувався до весни. Рання весна удвічі важча за зиму. Вона бере хитрістю, заморочить голову ясним небом і нанесе удар Кувадлом снігових хмар У хаті згоріла вся проводка Вона і так була трухлява А тут іще якісь перепади напруги почалися Я саме просував постіль На дворі гримнуло За стіною щось шваргнуло І зі щитка в коридорі порснули білі іскри Заглох холодильник Зникло світло в цілому селі за дві години напруга знову з'явилася, але не в нас. У нас щось погоріло, і то конкретно. Я ж не петрав у електриці зовсім нічого. З цієї нагоди я вирішив розморозити холодильник. Весь провіант переніс до комори. Там було майже так, як на дворі, в сенсі температури. Баба стогнала у ліжку. Останніми днями у неї були напади марення. Зі сусідньої кімнати я чув, як вона собі мугиче. Я підходив, цікавився, що вона бачить, чи хто до неї приходить, бува. Але вона не відповідала. Десь увечері на пару годин баба ставала яснішою, а потім, уже на ніч, знову западала в маячню. Хвалини ясності ми за традицією використовували для дивилки. Ми називали це дивилкою, бо все, що потрібно для гри, це дивитися іншій людині в очі. Згідно з вигаданою мною легендою, задавнини люди дивилися одне в одному в очі так довго, поки один не втрачав свідомості, а другий не вирушав у мандри по чужій душі. Я садовив бабу на ліжку, підкладав їй під спину величезну подушку і сідав навпроти. Наші погляди впиралися один в одного, і ми змагалися, хто кого передивиться. Тут нема більше про що розказувати, бо ця гра не для слів, а для очей. Елементарно не знаю, як пояснити ту глибину порозуміння, що виникає після дивилки. Здається, ти вже не зможеш приховати у своїй душі нічого і ніколи. Коли я дивився в очі старої, я бачив не її душу, а свою зі всіма хитрощами і недомовками, які раніше навіть не думав зрадити, бодай собі самому. Баба шукала у моєму погляді життя, шукала стійкості перед затьмаренням. Я в її очах хотів вловити спалахи того що розкриває секрети того, чим усе закінчується. Сиділи, задивлялися одне одному в очі до тих пір, поки склера не починала пекти перцем. Ми були великими фанатами дивилки. Щось було у цій грі. У ті березневі полудні баба хапалася за дивилку як за останній шанс побути живою. Здавалося, що рогівка просто випаровує сльози з поверхні, як розпечена бритванка. Після таких сеансів у мене терпло чоло. Очі ще довго світилися. Це надмірне тепло відчувалося повіками зі середини. Увечері, як звичайно, я повертався до викидання чужої пам'яті. 2. Баба збиралася скапуститись. По ній це було видно, тож я мусів щось придумати з електрикою. Як відійде не Бога, а світла не буде, як будемо параста справити? Удягнувся потепліше і пішов у місто. Зимою доводилося ходити по трасі. Всі поля у розкислому снігу. Спершу зайшов у контору електронагляду. Треба було домовитися, аби прийшов майстер. Потім пішов на пошту, подзвонив до своїх умідні буки. Нікого не було. Почав крапати сніг. Спершу дрібний і мокрий, а потім все лапатий і лапатий. Випадково натрапив на похоронне бюро. Зайшов. Оспілкувався з позатим дядьком в окулярах, більше схожим на кравця. Мабуть, тому, що на шиї в нього був кравецький метр. Сказав майстрові, що потрібна домовина. Дядько повів мене у сусідню кімнату. Я вибрав акуратну модель зі сосни. Майстер на картоні записав параметри тіла. Я сказав, що у висоту баба має метр шістдесят, хоча насправді вона ніби й нижча, але в тазі широка. Поцікавився, на коли то буде. Майстер пояснив, що коли мені спішиться, то можна вже й на нині. Але я заспокоїв його, і ми домовились на все про все на четвер. Майстер узяв з мене 40 гривень за вдатку і телепатично дав зрозуміти що треба принести півлітри. У той же спосіб я відповів йому, що матиму це на увазі. Вийшов із приміщення під сніг. Біла ковдра танула у чорну воду. Знову пішов на пошту. Набирав код вовчухівського району, але постійно зривало. Проблеми на лінії. Видно, в горах йдуть снігопади. Нарешті підняла слухавку мама. Хвилини з отри розказувала, як у моєї новонародженої племінниці почався страшний діатез. Усі перелякалися, покликали сусідку, колишню санітарку. А та, дурна баба, бовкнула, що то короста. І вони всі разом, тато, мама, Неля з Малою і Мирославом, і сусідка, грім би її чай цукрував, усі разом упхалися в машину і гальопом поїхали до педіатра а що єдиний нормальний педіатр жив щойно у Скольому, то мусили чмихати аж туди, і це в такі-то сніги. Закінчила мама досить оптимістично, сказавши, що сусідку забули в лікарні. Вона зговорилася і зі знайомою санітаркою, і десь пропала. Я за могильним голосом відповів, що треба було б мамі приїхати сюди, з бабою попрощатися, бо вже от-от. Мама стріпинулася. «От-от?» Я повторив. Мама знову обмінилася і діловито порадила замовити домовину. Я сказав «Усе готово» і попросив не зволікати. На те вона відрізала, що приїде з татом післязавтра, швидше ніяк не вийде. Чотири. Коли я повернувся, було сіро і сиро, на дворі крутив снігопад Баба спала Тепер я придивлявся до неї дуже пильно Щоразу налаштовуючись на те, що сон її вічний Баба з важким сапанням втягувала повітря У неї в носі були жахливі поліпи Ще за молоду, як розказувала мені мама Спати з нею під одним дахом було тестом на нерви але зараз баба вже не мала сили навіть добувати з себе хрупіння. Очима відчував, як із її живота тікає тоненька цівка життя. У кімнаті стояв дух печального старого тіла. В хаті були присмерки, і я зазвичай їм запалив каганець. Я і раніше ніколи світла не вмикав, а так, усе сутінкував. Давно просік певну річ. Пандемія неврозів, що не так в 20-й вік, криється, на мою думку, у трьох речах. Перша – це будильник. Людина повинна прокидатися у натуральний спосіб. Відтак, суспільство, яке вимагає людині йти всупереч індивідуальних потреб організму, хворе суспільство. Якщо людину зіснув і смикує різкий дзвінок, у її підсвідомості татуюється один і той же візерунок паніки. Друга причина – електричне світло. Від передозу червоного випромінення, а лампи розжарення якраз такі, очне дно перебуває в перманентному напруженні, а цей спазм дає прямий вплив на самопочуття. Людина, котра споглядає світанок, відчуває приплив сил та оптимізму. Людина, що втикає на жарівку, переживає тупе роздратування. Про третю силу, якою сучасна людина роздовбує душу, я не можу сказати нічого. Але вона мусить бути, бо всього в житті є по три. Подумаймо разом, може то щось пов'язане із сексом? Чи з поглядами на духовність? Чи взагалі все настільки просто, що ми й не гадали? Підозрюю справа в тісному взутті. Принаймні перших двох руйнівників здорової психіки я уникав уже рік Відтоді, як поселився у бабці Результати вищою мірою позитивні Тому через брак електрики я дискомфорту не відчував А коли приїдуть старі, вони не так люблять морок, як я Все буде полагоджено Шиби дрижали від вітру, він віяв із півночі Хмари у формі велетенських наковалень Віщували сніговий буран. Хата занурилась у тінь, Тільки мій каганець на кухні Кидав червоні відблиски на ніж, На дошку І на розкришений наніс буханець свіжого хліба. Я зварив бабі вівсяної каші. Останніми днями в неї були проблеми зі стільцем. Наклав собі трохи мамалиги в тарілку, з'їв її з вишневим варенням і хлібом. У баби була повна певниця консервів, маринади і компоти у трилітрових слойках, варення у літрових, аджика у півлітрових. Баба виявляла особливу ретельність до всього, що стосувалося хатнього господарства. Кожна банка підписана. Зустрічалися варення із 92-го року, з 90-го. Був раритет – із 88-го мариновані опеньки. Я задумався, що було такого видатного у 88-му. Тисяча років християнства на Русі? Хм. При нагоді здам у музей історії релігії. Закінчив із вечерею, розбудив бабу. Виспалася в день, тепер цілу ніч буде кректати мені. Баба глянула на мене, не впізнала і знову заснула. Я заніс її порцію на кухню, сховав під покришко до серванту. Темрєва мене, як свою дитину. Я загасив каганець і піднявся до себе нагору. В хаті було зимно, тільки в баби на низу палився п'єц. У кімнаті я не палив. Від тепла в мене пашіли вуха. У холоді, натомість, почувався набагато краще. І в голові ясно. І дихати легше. Я навпомацьки знайшов ногами спальник, скинув капці штани і пірнув у нього з вухами. Футболку на ніч не знімаю, щоб не прохололи груди. У повній тиші, у цілковитій темряві, я лежав із розплющеними очима і слухав, як за вікном тече чорна вода, густа і холодна. Мені було дуже спокійно на серці бо я відчував, як усе довкола відбувається належним чином. Цей особливий стан глибинної води – суть танення льоду. Повітря насичене вологою, повітря зараз переповнене від'ємними зарядами водню. Натуральний гідроліз вивільнює кисень і аніони водню, які настроєні до людини винятково дружньо, вони викликають у ній почуття спокійної пітьми, яка навіює глибокі спогади, немов скресання льоду. Я уявив себе танучою брилою криги. Пригадав, як виглядає ріка Опір ранньої весни, берег завалений паковим льодом. Ріка чорна та масляниста, і сіре небо непрозоре, Низьке і щільне. Воно посилює це гіпнотичне відчуття танення. І я вже сам перетворююся на важку, загуслу водицю, Котра повільно пливе, обтікаючи холодне каміння на дні, Абсолютно вмиротворений. Вода не знає конфлікту, вона дзюркоче, Їй невідома боротьба, а тільки спокійний плин крізь агрегатні стани. Лід, вода, пара, вода, лід, вода, пара, вода, лід, вода. Я та ноча брила, яка поволі скапує водою, весняне звучання в пітьмі. Я не задумаюся, Лідія чи вода, я повністю довіряю собі. Зі мною не може трапитися нічого поганого. Що може трапитися в цьому колообігу? Це повільний дзуркотливий морок, Весь в холодах і туманах. Я течу, збігаю туди, Куди мене тягне моє ледь похиле річкове ложе. Я вливаюся, Встану в холодній стоячій пітьмі, Де тихо і нерухомо. Це океан. Я повільно протікаю на саме дно, Де ні промінчика, ні пороху, ні звуку. Я в дивовижній щільності, в абсолютному захисті устигаю. З мене виходить нездорова гарячка поверхонь. Я стигну в нерухомості. Зупиняюся без єдиної думки. І стаю однорідною в'язкою тишею. П'ять. Прокинувся без жодної думки в голові. Зовсім порожній і легкий, позаду очей німа пітьма. На дворі сіріло, відкрив вікна, щоб перевітрити зночі. Я завжди мушу зранку перевітрити. Пішов униз. Баба сопіла. Вночі вона видно крутилася, бо півпростирадла злізла на підлогу. В кімнаті задуха. п'єць грів цілу ніч. Я перекрив трубу з газом і залишив двері до її кімнати прочиненими. Нехай перевітриться. Відкрив на кухні вікно і впустив приємну вологу з надвору. За вікном падав дощ, але проталин у снігу ще не було. Сік дощ. Сирість робила предмети нечіткими, Тонко розфокусованими. Я легко уявив собі, які лютаві сьогодні дороги. На електрика годі й надіятися. У світанковій тиші зварив собі какао і запивав ним загуслу на холоді вівсянку. Потім начистив пару картоплин, поставив варитися. Вікна кухні запутіли, коли вода почала підкипати. Відцідив воду. Виклав пару паруючих картоплин на тарілку і пішов будити бабу. Баба була в свідомості. Я запитав, чи вона пам'ятає, як учора я її будив. Баба не пам'ятала. Казала, що цілий день спала і спала, але гей би й не спала, а так щось собі думала. Баба захоплено переказувала мені все, над чим вона задумувалася вчора – а я в той час підносив до рота полупону на кавальці картоплину. Баба наче щойно зауважила, що їсть пісну бульбу, і стала дорікати, що я її, як льоху, тільки кашами та бараболою годую, а вона би борщу з'їла, хліба з маслом. Вона говорила це так піднесено, що в мені аж заграла радість, наче друг почав одужувати. Я спитав, «А як же її шлунок? Ще позавчора рачки повзала, казала, що їжика лигнула, а нині вже борщ?» Баба хвацько махнула рукою і сказала, «Ах, скільки там того життя?» Я пішов на кухню готувати борщ. Борщ без м'яса то є дупа. Що ж, виходить, буде зупа. Готував, на чому було. Щось не хотілося з дому виходити. А потім передумав. Накинув куртку і пішов до кооперативи за свіжим хлібом, бо той розкришений поклав на сухарі. Надумав піти в місто і купити курку, приготувати на завтра розсіл з литим тістом. До росолу сухарі натерті часничком смакота. Приїдуть старі, то ще баба, може, з ліжка встане. Всі пообідали б. Чимчикував трасою, загрібаючи ногами хлюбку людяномуть. Милувався небом, небо сіре, затягнуте кількома шарами димки. Десь далеко-далеко почувся єдиний окрик ворони, жодної машини, ні в село, ні звідти. Зайшов у перший магазин на периферії, котру в Тернополі називають Аляскою, купив синю курку з жовтими кігтями. Може, взяти чогось солодкого? Але ж то більше у звичайних батьків привозити в гостинці солоденьке. Вийшов із магазину і нагадав собі, що збирався купити якоїсь горілки для майстра з похоронного бюро. Я не спец, тому вибирав інтуїтивно. Знайшов пшеничну, без пунктів і з акцизом. Коли вийшов з магазину, вже було пів одинадцятої. Мене осяяло, що зовсім поруч є контора електронагляду, де я вчора, без успіху, пробував заініціювати монтера. Попрошкував туди. На зустріч мені вийшов якийсь чоловічок. По легенькій ході я вгадав алкоголіка з досвідом. Легенька хода – це тому, що карма легенька. «Прошу пана!» – укликнув його. «Як до дільниці пройти, не підскажете?» Пану куфаєчці почав було пояснювати, а потім глянув на мене ясним поглядом з-під картуза і запитав, чи я йду щось за світло виясняти. «А ви там працюєте?» – дядько сказав, що сьогодні в нього вільне, а взагалі так, він там працює. І навіть саквояж показав для підтвердження. Чимось він мені сподобався, і я запропонував йому перейтися зі мною в Хоботне, глянути до електрики. Заодно показав плящину. Видно, у дядька були вже певні плани, але перед пропозицією прогріти гланди плани не встояли і впали. Для останньої перевірки пан Монтер спитав, чи не буде в мене запалити. Я пообіцяв у першому шкіоску купити йому прилук, і ми вдарили по руках. «Тимко!» – представився електрик. «Петро!» – представився я, і ми ще раз ударили по руках для закріплення дружби. 6. Як і обіцяв, у кіоску я купив пачку червоних прилук, і Тимко з усілякими апетитними притсмокуваннями затягнувся і випустив дим. «Найліпше курити зранку і на холоді», – запевнив він. «А ще вночі і в теплі», – поділився досвідом я, після роботи. «Точно. Може, закуриш?» «Ні, дякую. Більше не палю». Тимко виявився навдивовижу приємним чоловіком, розмовляти з яким було чистою насолодою. Попри те, що наші розмови були геть ні про що, поки ми брали в село, вони собі лилися та й лилися. Нижчий за мене, зі слідами щетини, на холоді Тимко виглядав досить свіжо, але загальний червоний фон обличчя нагадував не рум'янець, а запойний угар. «А мене, вопшето, нині звільнили!» З дитячою щирістю зізнався Тимко. «А що так?» «Та, там троха тойво. Троха не ходив, на халтурку їздив. Ну і тойво, з бригадою там троха». «Пились ти потрошки?» – відказую. «Ну ясно, потрошки, сильно так не. В нас на роботі як? Ідеш в відпуск, став отбувне. Приходиш з відпуску, став прибувне. Кінець місяця – скидаємося. Ну, по п'ятницях то так само собою, бо робочий тиждень ся скінчив. Ще трохи в четвер буває. По середах – ні, бо то піст. У понеділок то хіба як дуже вже після неділі. А в неділю що? Ге, та в неділю праздник. А у вівторок? О, у вівторок то тільки у Йоську процик може. Я би вже не витрипів. А жінка не свариться? Ей там, махнув він. Немаю жінки. Сам сплю, сам гуляю. Знаєш, як то є? А де живете, пане майстер? На Тимка таке шанобливе звертання діяло магічно. Він ж вавішав і говорив із великою охотою. Та ото вже ніде не живу. Жив би в Йоська, але ми з ним горшки перебили. Ну, посварилися. Фактично, за дурничку, але ж я був правий. А що таке? Та... Сидимо ми раз з Йоськом, ну, закусили, ясно, балакаємо про всяке. А він сам півдня, знаєш, то мені все інтересно з ним балакати, бо він таке деколи ляпне, що мене аж сміх збирає. І ото от він, представ собі, каже, фактично ні до чого, що такого мого слова трускавка немає, і його слова клубніка немає, а по-науковому є тільки суниця. А полуниця – то то взагалі щось непонятне. І що? Тимко махнув рукою. Мабуть, не хотів я рану. Ну, і посварилися на рівному місці. І більше вже не ходжу до нього. А де ж ночуєте? Та де. Та на роботі ночував. У підвалі мав там свій куточок. А як начальникся довідав, то почав сварити, що я їм контору спалю, і він мене вижене. А я кажу, та ви мені сто років не потрібні. І пішов, гримнув дверима. І що? А нині приходжу, думав, начальникуся минуло, а тут приходить Микола, начальників-козачок, дає мені 40 гривень і каже, що я вже з ними в розчоті. Ну, то я пішов собі. І що ж тепер будете робити? Тимко зняв кашкета, покрутив і знову натягнув, а потім махнув рукою легко і безтурботно, зовсім як моя баба. Мені аж самому стало весело. «Ей, де тільки наша не пропадала?» «А що буду робити?» «Аво, сяду нині на електричку і поїду в Одесу, до моря. Два років хлоп моря не видів!» Ми зійшли вниз, у село. За кряжем, що ховав село, коли шукати його очима з дахів Тернополя, висів туман. Я попросив Тимка зачекати, а сам скочив до шелепилих і взяв півлітра сметани до борщу. Знову зачиналася мжичка, і ми поскоріше зайшли до хати. Сім. «Стара!» – з повагою зауважив Тимко, вивчаючи потріскану стелю на веранді. «Та стара!» – погодився я. Майстер скинув гумаки, повісив зашургану кофейчину на вішалку і відразу ж пішов у хату. Тимко був явно хлопне промах – Невловимими маневрами він постійно відсувався від електричного щитка. Я ситуативно обставляв усе так, щоб майстер врешті взялися до діла, але сам не помітив, як Тимко вже опинився на кухні. «Пане майстер! – позвав я. – То ви, може, подивіться перше до електрики, а потім вже і по сто собі крапнемо?» «А я би запросто! – позвався він із кухні. – але перше треба щось майстрові їсти дати, бо контрольку в руках не втримаю. О, бараболька свіженька. На підлогу полетіло щось металеве і з ляскотом закалатало на всю хату. Йой, я не хотів, почулося з кухні. Крізь Дзенькіт долинув бабин голос. Петрусю, йой, Петрусю. Я кинувся до баби. Баба сиділа на підлозі в калюжі стяків і плакала. За метр від неї стояв горщик, якого я, остолоп, забув підсунути ближче. Йогой. ревіла баба і розмазувала соплі по лицю. Я підняв її на руки і поніс у ванну. Баба вчепилася мене одною рукою за комір блюзки, іншою лапала за потилицю. Я допоміг їй обвити мене за шию. В такий спосіб ми зайшли у лазничку обережно у дверях, щоб не задіти її головою обраму. Я поставив бабурачки у ванну і наказав так стояти і не плакати, поки я не принесу теплої води. На кухні Тимко повзав по підлозі і миткою до начиння згрібав борщ у баняк. «І в баняка буде!» – заспокоїв Тимко, піднявши голову. Я спробував зняти з плити над п'єцом виварку – у мене завжди стояла виварка з водою, з бабою таке не раз було. Баняк був гарячий, і я поглядом пробував знайти рушник, щоб взяти ним посудину за вуха. Вафельний кухонний рушник, весь бурячковий і цибуляний, лежав у мийці. Я поліз рукою на верхню поличку креденса за чистим рушником, як знову почув виття із ванної. Швидко поніс туди виварку із паруючою водою – Баба стояла рачки так, як я її залишив. Вона ревіла. «Живіт! Живіт болить! Вмираю!» Я нахилився, пропальпував живіт. Він був справді тугий і здутий. «Болить?» – питав я, тиснучи на печінку. Баба тільки ревіла. Не знаходячи іншого виходу, я здавив їй живіт двома долонями. Натиснув сильніше, і з бабиного заднього проходу вилетів сухий кілок калу, схожий на шишку. За кілком послідувала деморалізуюча рулада. Баба полегшено зітхнула і ще раз пукнула. Дохтіром, певне, будеш, сказала вона. Принюхалась і наморщила носа. Що стоїш? Ми й давай! Земно, може, не?» Вісім. Я підмив бабу, переодягнув її у сухе і поклав у ліжко. Баба сказала, що їй мокро. Я знову вийняв її з люлі і поставив посеред кімнати рачки. В іншу форму баба вже не згиналась і не розгиналася. Дуже рідко, коли вона ще могла сідати. Сьогодні був не той день. Зі своєї спринтерської позиції баба давала чіткі команди, як я повинен стелити ліжко. Вона глянула через плече і закричала, «Чорт! Господи, чорт у хаті! Петро, жени його!» Крізь привідчинені двері в кімнату просунулася скуйовджена голова Тимка. Він жваво оглянув інтер'єр, над ліжком великий фотообраз Ісуса в полі з апостолами, справа радіола по центру, стара баба в позиції Бобека, розвернута до нього задом, і сказав, «Начальник, їсти готово!» Баба повернула голову до мене. «Спаси сухрани, сохрани! З чортом обідає!» Я пояснив бабі, що то майстер прийшов до електрики. Баба наче повірила і заспокоїлася. Я поклав її назад у ліжко і накрив периною, гарно підбивши під боки. Дев'ять На кухні стояла тареля з картоплею. Вірніше, картопля зав'язла у сметані, «Напевне, у тих півлітра, що я купив у Шелепилихе». «Щось не так?» – стурбовано спитав Тимко, сідаючи. «Я підлогу витер». Підлога, мокра і слизька, була вкрита тонкою аплікацією з цибулі в корейському стилі. Я, подумки плюнув на все і сів за стіл. «Ну, то, може, вип'єм?» – несміливо запропонував Тимко. Я поліз до сумки за пляшкою. Дивуюся в голос, чому майстер першим ділом не шукали за нею. «Та де ж так можна? Я ж в гостях!» Я налив Тимкові 150 грам до келішка. Тим келішком баба витискала палянички для пирогів. Пляшку зразу ж закрив і сховав до креденсу. «А ти не будеш?» «Я – ні. Мені за бабою пильнувати треба». Тимко повів бровою і перехилив, як має бути. Втягнув носом повітря, яхнув і раз-два почав наминати бульбу. Я не був голодний, але трохи поїв. Тимко вже чекав на чергові сто. Я категоричним тоном сказав, що решту ми собі голькнем, як подивимося до електрики. Тимко тут же скис. Він почав колупати ложкою в сметані, як невдоволене дитя. Нарешті він відсунув тарілку, не з'ївши й половини порції, і рішуче став за столу. «Так має бути». «Що?» – не втямив я. «Правильно кажеш, начальник. Перша робота, а тоді перекуска». І твердим кроком направився на веранду, де лежав саквояж із інструментами. З перебільшеним поривом він розкрив його і довго длубався, поки не видобув якусь штукенцію, схожу на авторучку. «Я з цікавістю спостерігав за його діями». Тимко підійшов до щитка, вструмив свій інструмент у якесь гніздо і негайно отримав удар струмом. Його теліпнуло разок і відкинула на метр назад, так що аж гепнувся на спину, як лантух із цибулею. Ще й стукнувся головою обділ. Вся ця пантоміма виглядала дуже кумедно, цілком у дусі такого чоловічка. І я вчергове розплився у посмішці. Я схилився над ним. «Ви не вдарилися, пане майстер?» Тимко, навіть не усміхаючись, сумирно лежав на підлозі. «Я би вже принаймні ворухнувся». Нахиляюся над ним нижче, давлячи регіт. Шукаю на його обличчі сліди смішинок. Торкнувся рукою Тимкової голови. Розкуйовджене масне волосся стирчало на всі біч. І голова легко перекотилася на інший бік. Верхня губа задерлася, Голивши ясна і кінчик язика. Очі були розтулені, але в прорізах тільки жовтаві білки. Мене труснуло з жаху. Швидко закотив йому по Райдушка заскочила аж за кістку. Автоматично я вдарив три чи чотири рази по обличчю і в паніці притулився вухом до грудей. Піджак з прокладкою глушив звуки, але я, здається, щось почув. Рвонув ланкаце в боки, здер сорочку і притулився вухом до всохлих гребер. Щось шуміло і польсувало, щось там точно ще билося. Я раптом збагнув, що то в мене вуха вилазить на виворіт від перенапруження. Кров гупала в голову тяжким молотом, удари віддавали у скроні на очі й барабанні перетинки. Грудна клітина не рухалась. «Курва, що ж робити?» Довкола мене кружляла паніка, схожа на пігмея в масці, махала руками і дико кукурікала. Паніка поглинала всю увагу, яку я збирався зосередити на ситуації. Мені стало млосно, і я зрозумів, що от-от землію. Пару разів з усього дуру вперіщив себе по щуках. Паніка тільки посилилася. Я знову припав вухом до тимкових грудей. «Нічого!» Я зробив єдине, чого робити в таких ситуаціях не варто. Щоб було сили, гупнув кулаком тимкові там, де серце. Склав руки в колодку і гупнув ще раз. І ще раз. На четвертий раз я з жахом помітив, як мої кулаки пробили в його грудях ямку. Я спинив себе і помацав ту виїмку пальцями. М'яка до нудоти. Точкові крововиливи. Голова моя крутиться, дайте за щось потриматися. Курва. Курва. прокаркав я, втративши рівновагу, повалився з почепків назад. О, курва. Я проламав Темкові всю грудину, перетворив її зі середини на затоплений кров'ю мішок кісточок, ематоми, переломи, пневмоторакс. Темко був мертвий, і цілком, імовірно, я добив у ньому останній шанс ожити. Петре! Почувся розпачливий голос баби. «Біжи скоро!» «Що? Ну що ти хочеш?» «Ходи сюди, я вмираю!» Я метнувся до баби в кімнату. Вона хапала ротом дихання, але щоразу кувток ставав менший. «Тепер-ка вже точно! Йой, як я ся бою, Йой, Петрусю золотенький! Йой, рибонько!» З кожним йой з неї вилітало по кухлику сили. І влітало по чорній пташці. Я бачив на власні очі, як ті пташки, схожі на дроздів, влітають їй у живіт. Я сів біля баби. Серце моє аж вискакувало. «Сара, ще би трохи, ще би трошечки пожити». «Очі! Мені потрібні її очі!» Але баба закривається, ховає голову під перину. Я силою опустив її руки, щоб вона перестала затулятися». «Тихо! Тихо! Пам'ятаєш, як ми дивилися в очі? Давай зараз так. Якраз той момент!» Баба мотиляла головою і стогнала. На дворі здійнявся вітер і бив, що сили обшипки. «Я виразно чув смерть. Де вмирають двоє, там третій півмертвий». Баба совгалася по подушці, але я знову силою стис її голову в долонях. Вчепився поглядом в її очі. Упіймав. Упіймав погляд. Баба зловила погляд. Ми побачили одне одного. Я розслабив руки, і баба більше не крутилася. Ми задивилися одне в одного. Раптом я відчув, як моя кров зупинилася. Кров сказала пшик і випустила із себе весь жар, всю паніку, Наче рідкий метал влився у холодну воду і холод переміг. Кров ухолола і перетворилася на густу чорну воду талої ріки. В голові знову стало порожньо. Я розвернувся лицем до наступаючого часу і побачив, як час накочується на мене і на бабу. Накочується і штовхає. Накочується і штовхає великими клубками млості. Відриваю погляд. Нудить. Перед очима пливуть плями. Кілька разів глибоко вдихнув і знову заглянув бабі в зіниці. Баба не дрижала. Вона дивилася на мене. Вона дивилася в мене, але не бачила. Наші очі – система напівпрозорих дзеркал. В моїх очах відбивається бабин погляд, а в бабиному погляд смерті. Таким чином я хотів побачити погляд смерті і залишитися живим. Я дихав повільно і глибоко, і це справило на бабу гіпнотизуюче враження. Вона теж заспокоїлась і западала в мої очі, наче то були дві бездонні криниці. Я дивився у неї і побачив, як щось у ній відійшло, і тепер дивиться на світ без страху. І в цей момент... Цей момент коротший від усього, що тільки можна уявити, бо він вже не належить нікому. Раптовий порух у глибині очей, і я вже бачу тінь, що віддаляється, несучи мою бабу під пахвою, мов овечку. Я посилаю погляд у спину цій тіні, і тінь на хвилю повертається, дивиться на мене через плече, я в подвійному цукцванзі шах і мат. Я дивлюся в бабині очі, котра бачить, як смерть, що несе її під пахвою, озирнулась, аби огледіти мене. А я бачу себе очима смерті і розумію в крихту моменту геть усе. Баба вмерла. Десять Я підвівся з ліжка переповнений знанням, яке ніяк не мав права забути. Я навіть хотів це записати, але добре, що не почав шукати ручку, бо обов'язково забув би. Та й не зміг би змалювати це словами, бо все було поза ними. Слова талан живих. Я знову і знову проганяв у пам'яті те, що побачив. Це було найважливішим із усього, що я міг дізнатися про смерть, залишаючись живим. Я побачив остаточну таємницю смерті. Я побачив, як із бабиних очей точно в момент смерті злетіли дзеркальця, і мені відкрилася істина. Смерть засліплює нас життям. Все, що ми бачимо, тільки відображення у люстерках, які смерть тримає у нас перед очима. Кроли такі дзеркальця на зразок пенсне. Смерть засліплює нас сонячними зайчиками нашого світла. А ми, ми так зачаровані власним сяйвом, що не годні побачити будь-що інше. Але завжди, завжди наступає момент, коли смерть ховає свої люстерка до кишені, забирає їх із наших очей, і речі постають перед нами такими, якими є насправді. Ми бачимо. Смерть завжди поруч. І вона не вручає призи переможцям, а тільки тисне всім руку. Дякує всім, хто брав участь у змаганні. Бо в очах смерті всі рівні. І той, хто прийшов першим, і той останній. Всі однакові, бо всі, врешті-решт, перетинають магічну межу. І нарешті стає зрозуміло, що фінішна лінія – зовсім не черговий старт. «Фініш» означає «фініш». Одинадцять Холодний і безмовний, мов би брила льоду, я виходжу в коридор. Із коридора видно веранду. На веранді видно тіло електромонтера Тимка. Я пробую на силу викликати в собі паніку, але їй немає чим поживитися. Голова моя Антарктида, холодна та ясна, повна простих, остаточних рішень. Двоє людей умерли водночас. Я не маю думок, тому я бачу. Порожньо, зовсім порожньо і німотно. Я бачу. Я бачу, який бездоганний дарунок залишила для мене смерть у цій хаті. Я бачу це різко і однозначно. Між двома смертями третій може прошмигнути непоміченим. Смерть двох – перелітний шанс третього. Ось що мені хотіла показати смерть. Або я беру цей дарунок, або відступаю. Ловлю свій шанс, або йду на завтик. Світ простих рішень. Дванадцять. Я зважую все. Я роблю це бездоганно. Я приймаю рішення. Справжні рішення – прості рішення. Я приймаю просте рішення. Тринадцять. Іду на кухню і відкручую всі краники на плиті. Газ із сичанням виривається з конфорок. Заходжу в кімнату до баби. Тіло лежить на ліжку, без пафосу. На трубі, що веде до п'єца, теж відкручую краник. Так само підіймаюся у діді в кабінет. На вікнах штори, в кімнаті присмерк і затишна глухота книжок. Один п'єць стоїть тут, і ще один у коридорі. Відкриваю газ у кабінеті. Заходжу в білу кімнату. В темпі скручую каремат Надіваю поверхнього гумки, щоб не розкручувався. Згортаю спальник і так само заштовхую його у мішок. Кидаю спальник на дно наплечника. Каремат приторочую стяжкою до наплечника збоку, Оцінюю свій одяг. Робочі штани захисної барви. На таких не видно бруду. Під полотняну куртку вдягаю шерстяний гольф на замок під горло. Це замість шалика, щоб не задувало. Поверх куртки вдягаю ще одну. Вона вільніша, має каптур і виготовлена із тонкої водонепроникної тканини. Спеціально на дощ або мокрий сніг. Індіанське слово «анорак». Дві куртки пасують, наче пошиті одна під одну. Наплечник наповнений в ідеальній пропорції. Усе збігається найкращим чином. Усе бездоганно. У коридорі вже висить кисловатий штин одоранта. Збігаю вниз по сходах. На кухні хапаю свіжу буханку хліба і каганець зі серванта. Хлібину кладу на самий верх до наплечника. Зашнуровую клапан. Трас-трас, два замочки. Шлейка на праве плече, шлейка на ліве. Газом чути аж на веранду. Від запаху метану скумить серце. На порозі між верандою і коридором ставлю каганець, знімаю з нього скляну колбу і запалюю вогонь. Товстий гніт довго розпалюється. Нарешті стає палахким язичком. Я акуратно відходжу, щоби не САМОХІТЬ не погасити. Через вітраж на веранді дивлюся, чи не видно сусідів. Туман і мряка. Безлюддя. Тихо виходжу з хати, аби не зчиняти протягів. У шпаринку, перед тим, як зачинити двері, пересвідчуюся, що свічка горить рівно і не гасне. Збігаю з порога і виходжу на подвір'я. Навкруг ні душі. Про все потурбувалася сила. Сила, що править людьми. Кракнув круг і злетів, струсивши з гілок іній. Товкола все біло і тихо. І свіжо. Я йду обережно, ступаю там, де пітануло, де сліди непомітні. Виходжу на трасу і вирушаю. Кілька метрів йду по асфальту. Далі перетинаю дорогу по діагоналі і заглиблююся в поле. Підіймаюся на кряж, під яким розкинулось хоботне. Рух підгору, дві куртки, капюшон на голові, плюс наплечник. Я путію. Розвертаюся лицем у напрямку до бабиної хати. Все тихо. Нікого, ніде. Розстібаю анурак і замок на гольфі, оголюю шию і розумію, що мені зовсім не зимно. Скидаю верхню куртку Розпрямляю її, акуратно складаю і ховаю до кишені в наплечнику. Синтетика зовсім місця не займає. Сідаю на наплечник і далі спостерігаю за хатою. Туман густішає, наче навмисно вбирає мене в себе, абсорбує і робить невидимим. І я розрізняю ряди хат уже тільки за контурами на тлі засніженого схилу. Несподівано чути глухий удар по вухах, аж закладає. Дах злітає з хати, як розчепірена папка, а звідти виривається густе волосиво вогню. Хата охоплена полум'ям, і чорний дим в'ється просто в туманну сірину. Туман огортає мене. Знову лямки на плечі. Знову дорога. В туман. 14. Легкий, мов туман. Голова прохолодна і порожня. Наскрізь прохолодний. Я не думаю. Я знаю. Знання стане моїм домом. Як смерть лякає своєю космічністю, так і знання лякає Безмеж'ям. Справжнє знання завбільшки з небо. Часом думаєш, знання – це і є небо. Ти підіймаєшся в перше небо. Третє, сьоме, сто сьоме. Прохромлюєш його глазур. Думаєш, що натрапив на кінець кінців. Але дивишся через плече – і бачиш, що те небо, яке ти пізнав, просто гра порівняно з глибиною космічного гулу. Тебе наповнює благоговіння перед нескінченною таємницею. Я щасливий, що таємниця не має меж. Це надихає. І перед смертю усвідомлюватиму, що світ цей таємниця. Це приносить радість. Це геніальний виклик для духу. Дух є я. Я є дух. Мій намір – намір нескінченності. Я і намір одне. Намер